بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana telah menyampaikan kita sehingga akhir siri qale sharah li talib alilm yang mana telah hampir ataupun sekitar 10 bulan lamanya sejak daripada bulan Julai 2017 yang lalu dan alhamdulillah kita terus terus terus dan istiqamah sampailah kepada penghujung siri syarah hilyat talibul ilm semoga-moga insya-Allah kita harapkan ada manfaatnya daripada siri pengajian ini yang saya kira antara subjek ataupun satu pengajian yang wajar diadakan di setiap tempat pengajian yang mengajar ataupun menyebarkan ilmu dan insyaallah pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan saki-baki daripada kitab hilyah talibul ilm yang mana kita akan baca dan kemudian kita akan syarahkan fa tafadhal masykura Bismillahirrahmanirrahim qala munassib rahim Memengkapi kesalahan ulama Jika kamu mendapati adanya kesalahan dari seorang alim Maka janganlah engkau bergembira kerana kamu boleh menjatuhkannya Akan tetapi bergembiralah kerana kamu mampu memperbaiki kesalahannya sahaja Seorang yang jujur pasti akan menegaskan bahawa tidak ada satu pun imam kecuali <Susuk> ia pernah melakukan kesalahan dan kebelian Terutama <Susuk> orang yang berhati tulis. muris Tidaklah seseorang merasa seronok terhadap kita ini Tidaklah seseorang bergembira kerana kekurangan orang lain Jadi dia adalah seorang pelajar yang ingin menimbulkan batuk akan tetapi menimbulkan terlalu serta Benar, pemeriksaan, kesalahan atau keliruan yang terjadi pada seorang imam berarti menyelamakan ilmu dan keutamaannya Akan tetapi dalam jangan menimbulkan gelombang dengan mengurangi ketidakannya dan menjatuhkan kebahagiaan yang sehingga menjadi orang yang aktif dalam bab ini, kita nak membicarakan tentang bagaimana sikap kita bila mana kita berhadapan dengan kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh para ulama' rahimahullah. Bila kita dah berada di penghujung siri, bila kita dah berada di hujung pengajian, maka penuntut-penuntut ilmu semakin alim, semakin bijak pandai, maka ketika itu kemungkinan besar kita akan menjumpai pelbagai ataupun kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh para ulama' rahimahumullah yang mana tak ada siapa pun yang selain daripada Nabi SAW yang tidak melakukan kesilapan tetapi hanya Nabi SAW sebagaimana yang disebut oleh Imam Malik rahimahullah, hanya empunya kubur ini sahaja Imam Malik yang mengajar di masjid Nabi SAW tahu hanya empunya kubur ini sahaja yang terpelihara yang ma'zum dengan peliharaan Allah Azza wa Jal. Tetapi kita yang mana terdedah kepada kelemahan, kesilapan, kekurangan, pasti akan melakukan kesilapan. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan sikap para ulama' rahimahullah. Ada antara kita bila mana kita menjumpai sikap para, kesalahan para ulama' kita berniat untuk nak memperbaiki kesalahan tersebut, memperbetulkan kesilapan yang dilakukan, dengan penuh insaf dan adil, yang mana bila-mana kita jumpa kesalahan tu, kita tahu fakta tu mungkin bercanggah, dengan kebenaran yang kita kita lihat, sebab barangkali itu ada dalam urusan ijtihad, dalam urusan ijtihad kita nak blame 100% pun tak boleh, dia ada pandangan dia, dia ada prinsip dia, dia ada disiplin yang dia pegang, tetapi mungkin bagi kita perkara tersebut silap jadi kita nak menerangkan kepada masyarakat kesilapan tersebut berdasarkan kepada pandangan kita bagaimana? adakah perlu untuk nak kita sebut nama dia? ataupun tak perlu untuk kita sebut nama dia? ada manusia bila mana jumpa kesalahan yang dilakukan oleh seorang tokoh ilmuan yang disegani oleh masyarakat bila dia jumpa dia akan rasa gembira dan bila dia nak menyebut kesilapan ni Di hadapan halayak ramai sometimes Dia menggelar Dengan gelaran yang tak baik Dia mengubah nama orang tersebut Yang sepatutnya tak dilakukan Yang mana kita pun tahu Allah tersebut La yaskar qawmum min qawm Wahai orang yang beriman Janganlah kamu saling Kecil memperkecil Sindir menyindir Tikam menikam Gelar menggelar tetapi, bila kita perlu menyebut nama seseorang itu, ialah bila mana maslahat menyeru ke arah tersebut. Jika tiada maslahat ke arah perkara tersebut, maka kita tak perlu untuk nak declare nama dia. Sekadar kita sebut fulan, sekadar kita sebut mengulas tentang pandangan tersebut. Sebab, bila mana kita sebut nama petik nama para ulama, maka orang akan start petikai kan? Kita. Contoh, sekarang ni. Kalau orang belajar dalam mazhab, uh, tentang perbahasan fiqah. Katakan dalam kelas fiqah tersebut dia nak mentarjih pandangan selain daripada pandangan madhab Imam Malik rahimahullah. Dia pun sebut pandangan sekian Imam Malik katakan Imam Malik kata boleh dia nak mentarjih pandangan yang kata tak boleh. Pasu disebut Imam Malik melakukan kesilapan dalam bab ni. Orang akan question Malik. Siapa kamu nak berbanding dengan Imam Malik? Jadi tak perlu sometimes dalam banyak keadaan kita nak sebut nama-nama para ulama' begini. Cukup sekadar kita membahaskan tentang fakta, tentang ilmu tersebut tanpa kita nak terikat dengan empunya punya pandangan. Sebab kadang-kadang bila ditahu tentang nama, persepsi orang akan berbeza. Sometimes ketaksuban orang tersebut akan dengan nama-nama tokoh tu akan memejamkan dia daripada kebenaran ataupun pandangan-pandangan yang pelbagai inilah jadi kita sebagai talib tengok pada masalahan, kalau tak perlu untuk nak disebut namanya ataupun kalau kita sebut namanya barangkali akan me mempopularkan contohnya pandangan-pandangan daripada tukuh-tukuh liberal sebagai contoh, sometimes bila kita ulas, kita sebut nama dia orang lagi lagi duk tercari-cari orang tu nama orang tu, sampai ke tahap dia pula yang popular dan diangkat oleh ramai orang Sampai orang tahu siapa dia Jadi ada kala kalau tak ada masalah tak perlu Tetapi kalau perlu maka kita boleh sebut dia Tetapi mestilah bukan bila mana kita membahaskan kesilapan para ulama Bukan niat kita untuk nak mengaibkan mereka Dan jangan sesekali kita berasa gembira Kita berasa happy bila mana kita bertemu Ataupun menjumpai kesilapan para ulama Sebab Bila kita ada perasaan tersebut Gembira dengan para ulama Ataupun tukang-tukang ilmu Yang melakukan kesilapan Maka ketahui lah dalam hati kita ni Barangkali dah start Ada penyakit Dan yang paling utama kita perlu tahu Para ulama ni banyak kerja dia Banyak penulisan dia Banyak dia punya faedah-faedah Yang dibawa kepada kita Dan ulama sebut kalamu, Siapa yang banyak kalam dia Ataupun siapa yang banyak tulisan dia Maka akan banyaklah kesilapan yang dilakukan Kita tengok hari ni Kita punya hasil kerja mungkin tak banyak pun Tetapi kalau kita tengok hasil kerja para ulama' dulu Beratus-ratus kitab yang dikarang Yang mana satu-satu kitab tu bukan seperti yang saya tulis ni ha, tapi dia boleh sampai berjilid-jilid panjangnya jadi semestinya lah bila mana banyaknya kerja seorang ni maka banyaklah risiko untuk part-part berlaku kesilapan ataupun dikritik dan kena-kena manusia ni hairan dia gairah nak mengkritik sebahagian para ulama tapi dia sendiri tidak mempunyai hmm, kepakaran dalam bidang tersebut saya umpamakan contoh yang paling jelas Hadis sebagian uh, talib al-ilm Bila mana membahas Membicarakan tentang uh, Kerja Sheikh Al-Albani Rahimahullah nah, Syekh Al-Albani adalah seorang ilmuwan yang sangat kita hormati Yang mana kita, Sebagai manusia ada silap dan ada kekurangannya Ada kebaikannya kebanyak kebaikan yang dilakukan Tapi kerja dia banyak Dia dah melakukan banyak kerja Yang mana telah mempermudahkan kepada kita especially dalam bidang hadis, Telah mempermudahkan kepada generasi-generasi seterusnya Yang dia buat kerja yang berkaitan dengan sunan arba'ah uh, Tentang uh, menilai status dia Tetapi kerja ilmiah Siapa pun yang buat Pasti akan terdedah kepada Salah dan silap Tetapi bila orang jumpa orang yang tak suka kepada dia jumpa Mungkinlah Kesilapan yang dirasakan dilakukan oleh syekh. Maka beriria untuk nak sehebarkan Beriria untuk nak kritik di hadapan Seolah-olah Syekh tu hidup nak jawab Tetapi bila ditanya balik Apa yang dia buat Sumbangan yang dia buat Tak ada Nak bandingkan dengan Sumbangan kepada Syekh Rahimahullah Kebanyakan itu tu insyaAllah memadamkan Kesilapan-kesilapan uh, yang dilakukan Dan tak ada siapa pun yang kurang Orang yang belajar dah bilang hadith Bila mana kita membela Fadilat Syekh al Albani Bukan kerana kita tak asub pun kita pun orang yang belajar dari hadis secara praktikal Siapa yang belajar di Rasat Uliah Di Universiti Timur Tengah pun Kita tahu Mesti ada perbahasan Ada kesilapan-kesilapan yang dilakukan Ada kelemahan-kelemahan sebagai insan Sebagai manusia, pasti ada Tetapi ketokohan beliau Keilmuan beliau, kita tak boleh menafikan Tak bolehlah kerana beberapa kesilapan yang dilakukan Kita terus meruntuhkan kita terus menjatuhkan kredibiliti dia pujian yang para ulama telah ikhtiraf uh, dia punya keilmuan kerana kita, perasaan kita yang tidak senang dengan beliau rahimahullah kita kena berlaku adil janganlah kerana kita tak suka pada seorang itu menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada dia, terutamanya pada musim-musim pilihan raya sebegini baik, uh, sambung Janganlah engkau menjadikan hatimu seperti diri berkara-kara yang akan semua hal yang masuk ke dalam dirimu. daripada pelbagai syubahat dan berat-berat masuk ke dalam dirimu adalah ke dalam diri orang lain. Selain dirimu kerana syubahat adalah api yang menyambar dan hati adalah hal yang menerima. Olehkan orang akan menyimpakannya adalah para pemilik berat-berat atau orang-orang yang berat-beratkan pihak. Maka berhati-hati kepada mereka. Sebagai talib al sebagai penuntut ilmu, kita perlu jadikan hati ataupun aa, pemikiran kita umpama kaca. Yang mana kita boleh tengok di sebalik dia. Transparent tu kita boleh tengok di sebalik dia. Kita tahu menilai. Kita jangan kata apa, terus blockkan mentaliti kita daripada nak menilai satu-satu maklumat. Tapi, jangan sebagai talib al kita jadi seperti vacuum. Vacuum ni semua benda kita seduk je, kita seduk je. Macam, apa maklumat yang kita jumpa kita ambil, kita ambil, kita ambil. Ini yang terjadi pada banyak pahlawan ini, asal jumpa dalam kitab. Asal kitab tu ada tulisan Arab ataupun tulisan Jawi. Kita dah rasa macam dia satu kitab keramat. Semua maklumat dalam tu kita ambil. Lepas tu kita pun sebutlah, ini ada maklumat ni dalam kitab, dalam kitab ada. Kan? Tapi tak semestinya betul. Kan? Asal ada maklumat sampaikan kita menisbahkan sesuatu Memfaktakan sesuatu yang bukan fakta dia Sampai kita melarang Kita kata jangan uh, Makan tom yum, jangan makan udang dan ayam Tak boleh bercampur Ini disebut dalam kitab tak, tak semestilah Tapi ada dalam kitab itu Kita boleh ambil semuanya Ada perkara yang mana Kita kena tengok pada dalilah Kita kena nilai balik Kita kena kritis Jadi Segala apa-apa yang termasuk dalam perkara yang sama-sama Perkara-perkara yang disebut sebagai syubhat Bila kita sebut syubhat sama-sama ni Dia mungkin berbeza antara seorang dan seorang yang lain Ada ada benda bagi Sambali ni dia kata benda ni syubhat bagi dia Ada orang dia kata tak benda clear bagi dia Sama ada halal ke haram Ada orang dia kata Saya tak tahu Tak boleh nak nilai Maka benda tersebut syubhat kepada dia Yang mana Allah sebut dalam Quran Waladhi anzala alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharat mutasyabihat fi qulubihim sayghun fa ma tashabaha min hubtira al wa ibtira ta'wid maksudnya yang Allah nak bagi tahu ada orang yang mana ada antara ayat-ayat al-Quran yang mana Allah turunkan ni bersifat dia sama-sama kan dan orang-orang yang dalam hati dia ada penyakit dia akan dia akan cari benda-benda yang syubhat ni sama-sama ni untuk nak menimbulkan fitnah dan untuk nak menimbulkan takwilan-takwilan -ta yang menyimpang daripada syariat sebaik-baik cara kita berdeal dengan beberapa perkara yang syubhad ni ialah sebagaimana para sahabat baca je macam mana para sahabat belajar agama ni, macam itulah kita belajar agama especially bila mana kita deal dengan nas-nas yang akal kita tak boleh nak capai khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib, bila berkaitan perkara gaib, kita tak tahu kita hanya mampu menjadi orang yang mu'min. Kenapa kita disebut sebagai orang mu'min? Apa sebab kepentingan beriman? Bila disebut rukun iman, Allah, malaikat, rasul dan sebagainya. Sebab rukun-rukun tersebut, kita tak boleh melihat dengan pandangan mata kasar kita. Berbanding dengan rukun Islam, bila disyariahkan untuk buat haji. Kita boleh pergi tengok Kaabah. Kita sendiri yang buat haji. Kita dituntut untuk nak berpuasa. Kita sendiri merasai perasaan puasa tersebut. Merasa lapar dan dahaga dia. Tapi bila kata beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Rasul yang tak pernah kita jumpa. Malaikat yang tak pernah kita jumpa. Allah yang tak pernah kita jumpa. cuma Cumanya kita ada khabar tentang kesemua ini yang kita tahu daripada Al-Quran dan Al-Sunnah yang sahihah. Tanpa pengkhabaran ini, kita tak tahu bagaimana. Sebab itulah bila mana, para sahabat, bila Nabi SAW khabarkan kepada mereka, bahawa, sesungguhnya Allah, misal kata, dalam hadis itu, inda Allah hayanzid, sesungguhnya Allah turun, di langit bumi, pada satu pertiga tiga malam, memohonkan, mencari orang yang yang maukan pengampunan, yang, yang mahu berdoa kepada, Allah Azza wa Jal Allah akan makbulkan Nesayah Allah akan ampunkan Para sahabat bila dengar hadis ni Tak ada pula dinukilkan Mereka bertanya lebih-lebih Kepada Nabi Habis tu Kalau Allah turun dekat Mekah satu pertiga malam Kau kat Malaysia macam mana Lepas tu kena turun berapa banyak kali Difikirkan something yang Diluar Sebab kita semua beriman Kita kena tahu bahawa Laisa kamithlihi syait bahawa Allah ini tiada samanya dengan makhluk takde perumpamaan baik dari sudut rupa baik dari sudut fizikal tak sama kudrat dia, keagungan dia apa yang Nabi SAW sampai kepada kita semua yang sesuai dengan keagungan dan selayaknya dengan Allah azza Azzawajal sebab so, itu bila disebutkan misalnya dalam hadis yang lain sesungguhnya nanti dekat dekat akhirat nanti maut akan datang dalam bentuk kibas macam kambing lah kemudian Allah bagitahu Tak ada lagi dah kematian Selepas ini Maksudnya selepas kita dah masuk syurga semua nanti Lalu kambing tersebut akan disembelih Tak ada para sahabat cakap Mati tu macam mana? Mati dalam bentuk kambing ha, Tak dinukirkan para sahabat bertanya Perkara-perkara yang rumit Yang pelik-pelik yang lain-lain Sebab para sahabat Dia kata apa? Sesungguhnya kami beriman dengan Allah dan Rasul Bila kita kata beriman Kita percaya dan benda ni tak tak perlu untuk nak kita korek macam mana uh, siapa mensyaratkan siapa siapa dulu Allah dulu ke arasy dulu ke itulah macam-macam yang mana perbahasan ahlul kalam dan ahlul falsafah ni yang telah memeningkan kepala umat sampai kepada hari ini yang kita bincang apa-apa perkara yang mana tak sepatut tak perlu pun untuk nak kita bincang sebab perkara tu Perkara yang berkaitan dengan ghaib Cukup kita beriman kepada Allah Sebab tu hampir tawatur Daripada salaf Para salaf rahimahullah Hampir Kata-kata mereka banyak dalam bab ini Yang mana Menukirkan bahawa para salaf rahimahullah Tidak pernah cuba untuk nak mencari kaifiat dalam satu-satu perkara ghaib Tak pernah mereka nak cuba Nak mencari macam mana, macam mana, macam mana Mereka beriman Kalau kata uh, dalam hadis Beritahu pada bulan Ramadan Eh uh, syaitan-syaitan wasufidati syayatin apabila جاء Ramadan futtihat jinan wa ghuliqat abwabun niran wasufidati syayatin bila tibanya bulan Ramadhan maka akan dibukanya pintu syurga ditutupnya pintu neraka dan ditambat para-para syaitan kemudian takde sahabat sahabat beriman beramal dengan uh, bulan Ramadhan tanpa mereka fikir orang sekarang nak puasa pun tak mau nak menahan diri nafsu tu tak semtamau tapi dah fikir apa okey bulan ramadan uh, syaitan mula ditambat selepas ramadan syaitan dibebaskan kan so kalau kata bulan ramadan dekat malaysia hari ni esok belum sampai maksudnya satu-satu syaitan akan dibebaskan macam mana tu sikit-sikit sikit-sikit sikit ikut daripada negara punya maksudnya malaysia mungkin dah bebas australia punya syaitan belum bebas uh, macam tu Di, fikirkan sampai ke tahap tu puasanya mungkin tak tamau Uh, apa Cheating ke sebagainya Tapi Perkara-perkara begitu yang disebutkan Jadi dalam bab-bab sebegini Maka kita elakkan Cukuplah kita beriman uh, Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya Dan apa yang Allah khabarkan tentang dirinya sendiri Kita beriman yang sesuai Selayaknya dengan keagungan Allah Azza wa Jal Yang definitely tidak sama Dengan makhluknya Fadal Fadal <tuh> Fadal Jamilah dahai baik dalam ucapan maupun tulisan. Karena bebas dari lahan menunjukkan kemuliaan kemuliaan intuisi dan kemudahan dalam menafsir tempatnya. Kerana selamatnya bangunan bangunan katedral dari Umar Allah Yang Maha berkata, Belajar dengan Arab kerana hari itu aku menambahkan kepada diri. Jika kita melihat tempat sahaja mereka menghukum anak mereka kerana melakukan kejahatan. Maklumat kemudian diwakilkan dari sana Allah. Ia berkata aku mendengar beberapa orang sahabat berkata iki ketentuan ulis maka akan diikuti oleh hadis sehingga hadis menjadi per perbahasa usiah dan ulama berkata akan mengurai bidang dendalah dan manusia akan memilikinya jika jika engkau mendaki ilmu yang paling mulia tapi itu adalah disenasi itu janganlah engkau menganggap kata qasim bin mukaimar belajarlah ilmu namu awalnya adalah kesibukan akhirnya adalah baru sambung juga mula perkataan al bisyar al-Hafiz rahimahullah. Saat dikatakan kepada nyai. Selepas itu Munawwuq dia berkata bahawa saya kemudian dikatakan cakap lagi kata kata Zainal Amr. Kemudian bisyar menjawab saudara kepada ibu. Oh sebenarnya bisyar. Okay. Kemudian bisyar menjawab wahai saudara kepada dia kemudian. Lalu orang tersebut berkata wahai Abu Nashar. Semuanya si lain tidak betul amal. Itu hanya sebuah dusta saja. Kemudian bisyar menjawab Allah uh, ni sahaja sedang berhubung itu aku tidak menggunakannya biasanya dia akan katakan dalam buku kitabah Al-Imi Al-Alu antara yang sangat dituntut oleh seorang talibul ilm juga yang menuntut especially lebih mendalam dalam ilmu-ilmu syar'i ini, ialah dia perlu menekuni bahasa Arab seboleh-bolehnya dia menjaga pertuturan dia daripada kesilapan ataupun tulisan dia daripada um, bagi lahan, lahan ni maksud macam aa uh, macam tak yang tak lah Kata kaedah Arab yang sebenar Lahan ni boleh jadi dari sudut ni Arab Dari sudut ni Arab ni boleh jadi salah baris Salah baris depan Mungkin tertukar baris bawah Baris uh, atasnya Kemudian dari sudut uh, tasrif Tasrif ni dari sudut kalimat tu berubah Macam dalam bahasa Arab kan kita tahu Kalau makan tu akala Dua orang makan telah pasten akala kalau ramai pula kalau, kalau perempuan pula lain Kalau present 10-nya macam mana Kalau in future-nya pula Dia berubah-ubah perkataan, perkataan tasrif tersebut Ada yang thulafinya Ada yang ruba'inya Ada yang khumasinya Perkataan yang ada Huruf-huruf itu berapa dan macam mana dia berubah Sometimes Saraf ni sebenarnya I mean, lebih susah Sebab Perubahan kalimat tersebut Kadang-kadang dia tidak mengikut uh, Kaedah yang asal Tapi dia mengikut Sama'i Mengikut apa yang yang dah tradisi, yang biasa asal dah lalu. So, sometimes bahasa Arab ni susah. Kita tahu belajar bahasa Arab ni susah. Orang yang belajar pun, tak semestinya boleh selamat lagi. Lagi-lagi kalau bahasa Arab ni, bukan bahasa ibunda kita. Yang mana kita tak bertutur hari-hari. Yang kita, bukannya hari-hari kita bergelumah dengan bahasa Arab. Jadi, kita mesti akan melakukan kesilapan. Tapi kita cuba minimumkan. Ada sejenis manusia ni, dia ada uh, khususnya dalam bangsa Melayu ni lah. kita ni ada masalah apa tau masalah kita nak pandai, kita malu kita nak bercakap, kita takut salah kan, lagi-lagi ada orang ni dia asyik duduk, tembak je kalau kita tersalah cakap Apa oh, apalah dia ni cakap, salah baris apalah dia ni cakap, uh, tersalah perkataan tersalah itu, tersalah ini kita pun jadi segan nak cakap bila kita cakap nanti, kang tersalah kan tersalah, sampai bila kita nak pandai tapi bagi orang yang baru nak belajar ni cakap je biarlah salah biarlah orang gelap yang penting mesej yang kita nak sampaikan tu sampai bahasa ni bahasa ni ialah untuk nak kita semua boleh faham each antara komunikasi kita antara makhluk tetapi kalau kita nak mendalami lebih dalam tentang hukum hakam syariah maka perlulah kita tahu tentang perbahasan-perbahasan bahasa Arab dengan lebih detail sebab setiap perkataan rupa dia tu, baris dia semuanya, ada makna dia. Setiap perkataan kalimah tersebut, ada kadang-kadang makna yang tersendiri, itu kelebihan bahasa Arab. Tapi, jangan kita gelakkan kawan-kawan kita yang salah, jangan kita pula kerja kita, asyik nak cari orang tu salah, dia bahasa je. Ada orang macam tu kerja dia. Bila dia dengar tu, dicari. cari je mana, sesalah baris dia, dia. Lepas tu, dapat peluang tu, bap, machine gun tu. We. Memang ada. So, kita pula, ada orang, kita takut nak tersalah cakap jadi kita malu jadi kita jangan malu Satu tu Umar radiyallahu anhu beritahu belajarlah bahasa Arab sebab bahasa Arab ni meningkatkan nilai diri kita orang zaman dulu bila mana dia belajar bahasa Arab ni orang yang terer bahasa Arab ni dia pengaruh dia besar sebab apa kalau kita tak adalah masyarakat kita ni macam tak berapa ada sangat faktor uh, sastra ni Arab ni sastra ni sangat penting penyai-penyai Arab ni sangat-sangat berpengaruh dengan syair je Dia boleh buatkan orang berperang Bayangkan ketika di Madinah, Masa Nabi dah menyatukan antara Muhajiri dengan Ansar Menyatukan kabilah Aus dan Khazraj Bila mana Yahudi Tengok macam tu Orang Islam dah boleh bersatu Masa mula-mula tu Dia nak cuba pecah kaum Islam Dengan syair lah Dia hantar tukang syair yang paling hebat Duduk lepak dengan Dengan kaum-kaum Ansar daripada uh, kabilah Aus dan Khazraj, dua kabilah yang terbesar dekat Madinah. Orang tengah sembang elok-elok, tiba-tiba dia pergi cerita balik cerita zaman masa mereka umat Islam ni berperang di Madinah. Dia ingatkan balik tentang peperangan Bu'ath sebelum tu. Dia pun baca syair yang macam kata syair tu panaskan balik. Bila orang dengar syair tu macam dia rasa macam, "Fuh, sempaunglah." Dia terus rasa nak bergaduh balik jadi masa tu dah sampai nak bergaduh lah antara Ansar dan Khazraj balik bergaduh disebabkan Syair dia, bila ni dah keluarkan Syair provok dia daripada Aus pun keluar pun keluar penyair dia juga bakar balik Khazraj Khazraj keluar penyair dia bakar balik Aus sampai dua-dua nak gaduh balik sampai akhirnya Nabi SAW datang tenangkan balik dan akhirnya mereka berpelukan peranan Syair ni cukup dahsyat dan Nabi SAW sendiri pernah mengarahkan dia punya squad dia untuk nak pergi, uh, untuk nak buat satu mission kepada seorang yang terkenal, tajam lidah dia. Dia duk hentam Islam dan para sahabat dengan syair-syair dia. Orang jadi terkesan, orang jadi marah, orang jadi menangis. Jadi syair ni something yang sastra dalam Arab ni faktor dia sangat besar, sangat important. Sebab tu ulama'-ulama' yang memiliki kelebihan bahasa sastra yang hebat, Masya Allah Allah, teri, Allah jadikan mereka ini Diterima oleh masyarakat Dengan skala yang besar Sebagai contoh Alimah Musyafi'i Rahimahullah Yang mana Alimah Musyafi'i yang dididik Yang dihantar oleh ibu di Duduk dengan kabilah Hudail Kabilah Hudail Antara kabilah yang paling fasih Selepas daripada Quraisy Ketika itu Imam Musyafi'i belajar dengan Kabilah Hudail Hafal syair-syair Daripada kabilah Hudail Sampai 10 ribu bait Dihafal Kemahiran Imam dalam Dalam bab tersebut taslah sebab tu bila dia bercakap orang kata afsahunnas ni adalah manusia yang paling fasih bila dia berhujah tu masyaallah lidah dia luar biasa dia punya bahasa-bahasa dia sangat indah dan cantik sampaikan uh, sampai ke murid dia uh, rabih tu yang bagi tahu dia kata kalaulah imam syafiie dia explain dalam bahasa yang betul-betul bahasa arab yang standard dia tinggi Nestaid tak ada orang boleh faham apa yang dia cakap Tapi Dia dah bercakap dengan Bahasa awam Yang mana bahasa awam dia tu Kalau kita buka kitab risalah dia tu Itu pun kita tak boleh nak faham lah sangat Kali-kali kita nak baca baru nak faham Itu bahasa awam Yang dimaksudkan oleh murid Al-Imamul Al Syafi'i Bayangkan kalau dia bercakap dengan bahasa yang standard. Jadi bahasa Arab ni sebenarnya kaya Jadi Jangan kita mendabit dada kita Kita tahu segalanya Kalau kamus Dewan bahasa tu macam ni kan Dia punya saiz dia Tengok lisanul Arab. Macam ni. Kamus je. ada So berbeza. Satu perkataan. Kalau dalam bahasa Melayu kita nak sebut macam ni apa? Kita sebut pipi ke apa kan? Ke tulang apa nama ni? Dalam bahasa Arab dekat pipi je ada berpuluh-puluh nama. Ini ada nama, ini ada nama, ini ada nama, ini, ada nama, ini, ada nama, ini ada nama. Pening. Kita pun nak nak ingat semua tak boleh lah. Jadi itu bahasa Arab. Baik, Terus. Pemikiran yang pernah Hadirilah yang fikiran itu dengan cara meletakkan ejen dan dalasan sebelum salah. Maksudnya sebagai talibul ilm bila mana kita jumpa faedah baru, natijah bahas yang baru, kita jangan tergesa-gesa terus. Ada orang bila dijumpa satu natijah tu pelik sikit yang lain daripada natijah para ulama dulu, dia rasa aku ni dah cukup hebat dah. Kita dah jumpa. Kita jumpa natijah yang mungkin Al-Imam Al Zahabi dulu tak jumpa Yang mana Al-Imam Al Shafi'i dulu tak jumpa Kita happy Kemudian Kita rasa kita ni dah cukup bijak Kita ni dah cukup kritis Soalnya lah para ulama' dulu tak fikir ke tahap tu Kita rasa happy betul uh, Sebab tu Bahaya dia Bila kita Menyalahi Pandangan-pandangan Biasanya kalau kata-kata majoriti para ulama' Bila mana kita menyelesai pandangan majoriti ulama' Kat situ kita kena betul-betul careful Jangan segera tergesa gesa untuk kita ah, aku, lain lah lain. So, lah aku lain daripada yang lain Seolah aku lain daripada Jumhur Kita kita kita cukup baik Bila orang tanya kita Kita kata Dia orang lelaki Kita pun lelaki Sama-sama ada otak kan? Macam tu Itu yang uh, Sesetengah golongan yang ter, Banyak terpengaruh dengan Syubahat liberalis Orientalis ni semua Macam tu apa mikirannya Dia kata sepatutnya kita kena ubah masyarakat Islam, umat Islam hari ini jangan duk rujuk lagi kepada tafsiran-tafsiran para ulama dulu-dulu ni dalam sama ada dalam hadisnya, dalam tafsirnya yang diistilahkan dengan istilah lebay, jadi kat situ dia kata gitu sepatutnya kita, kita pun pandai fikir juga, Allah bagi kita otak, kita boleh fikir, memang dia boleh fikir tetapi, dia tak belajar disiplinnya, dia tak tahu sebab tu bila dia bercakap tentang agama lari, contohnya bila mana dia hentam Satu hari tu dia nak hentam Abu Hurairah Dia nak hentam Abu Hurairah Dia kata Abu Hurairah ni bias Dia meriwayatkan hadis Tentang Dia sebab Abu Hurairah ni suka kucing kan Dia meriwayatkan hadis Yang mana Durunkan syariat tentang samaan Sama' idha walagal kalbu inai ahadikum faliyah rasul saban Ulahun nabi turab yang mana di tentang hadis sama. Dia kata hadis ni tak betul. Sebab seolah Abu Hurairah ni dibenci kepada anjing sebab dia suka kucing. Kita kata ini pandai-pandai aje dia buat teori. Dia tak rujuk kepada syurrah para ulama punya syarahan, dia tak dia tak melihat nas-nas secara keseluruhan, dia terus buat satu andaian. Kalau ditengok dalam hadis Uh, dalam sahih sendiri Abu Hurairah sendiri yang riwayatkan tentang kisah seorang yang memberi minum kepada anjing tu dia diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga tang mana yang bias dia dan kalau ditengok pun sendiri dekat YouTube pun banyak kucing dan anjing orang boleh duduk sekali je sekarang kan, bukan bukan semesti orang suka kucing tak suka anjing jadi anda yang pandai-pandai buat bila mana nak mendakwa nak menikam isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak bagi tahu saudah misalnya saudah ni nabi kahwin semata-mata untuk nak nak jaga anak dia lepas tu habis madu sampah dibuang bila dah berkahwin dengan aisyah seorang gadis yang muda bila tengok mana hujah-hujah yang dibuat dipetik je lah macam kita kata dia jadi vacuum asal jumpa dalam buku dia ambil bila kita tengok dia punya dalil tu semua hadis-hadis -hadi yang palsu hadis-hadis -hadi mungkar yang tak boleh dijadikan hujah langsung jadi begitu mereka nak kata mereka boleh menyayangi para ulama Allahu musta'an. Baik, sambung. Kisah <tuh> dia Adapun ispaniyat modern yang masuk meresap ke dalam dunia Islam dan langsung lepas terjadinya revolusi berhadapan, terhubungi-hubungi satu sama lain dan menurunkan keperkasaan negara Islam. Dan itu ispaniyat baru dunia adalah tumpukan semata-mata dan fitnah yang terus-menerus datang, di mana seorang yang kau telah menjadikan sebagai senjata dan menundukkan diri kepada <tuh> berikan ayat-ayat Hati Hati-hatilah jangan sampai terbabit dalamnya. Sesungguhnya Allah Subhanahuwataala dia bawa sini dari diukan. Hati-hati dengan Israiliyat dekat sini bukan Israiliyat yang kita tahu dalam dunia tafsir ataupun kita panggil Israiliyat dalam dunia khabar. Israiliyah khabar ni yang mana cerita-cerita yang wujud yang dikisahkan oleh dalam mungkin dalam agama Yahudi dan agama Kristian tu, itu tentang khabar, tentang cerita-cerita masyarakat sebelum-sebelum ni. Bukan itu yang dimaksudkan tetapi Israel yang masuk ke sini ialah pemikiran-pemikiran yang datang daripada agama Yahudi dan Kristian. Yang mana Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Al Baqarah, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak akan reda sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Dan kalau kita tengok hari ini, apa yang hadis Nabi SAW cakap sebijik-sebijik kita ikut segala pemikiran, ideologi, sistem yang datang daripada Israeliyat ni, yang datang of course daripada Yahudi, of course yang datang daripada masyarakat Western Christian sekarang ni, itulah yang kita ikut. Yang Nabi SAW tahu kita akan ikut setapak demi setapak langkah mereka. Sampai kan kalau mereka ni umpama biawak yang masuk dalam sarang biawak pun, kita akan follow. Dan itu yang kita nampak hari. Kita ikut semua sistem. Dan itu yang kita rasa terbaik. Dalam hidup kita Mana taknya Daripada Daripada dalam rumah lagi Kita buka TV Semua cerita-cerita tu Semua dah mempengaruhi Kita punya kehidupan Dan kita melihat Itulah syurga dunia Syurga yang Selain daripada tu Kita rasa Neraka lah. Sebab tu manusia hari ini Berlumba-lumba Nak hidup dalam Dunia yang disebutkan sebagai American Dream Hidup dalam keduniaan Kemewahan Segala enjoy Segala kenikmatan Itulah dream yang banyak ramai daripada umat Islam hari ini nak ikut. Segala sistem. Segala sistem yang dibuat oleh mereka ni semua kita ikut. Kita tak terlepas daripada segala pemikiran sistem yang dibuat oleh Kristian eh, dan Yahudi. Sampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bila dia tahu di dalam api neraka nanti. Nak kata jumlah nisbah. Ya'juj dan Ma'juj itu dengan kita ni macam umpama 999 compare to 1 ramai kita pun muskil macam mana boleh sebanyak tu bilangan dia adakah disebabkan kita mengikuti menyebabkan itu satu bentuk contoh mengibatkan kita ni ramai sangat yang mengikuti mereka yang mana Nabi dah bagi tahu akhir zaman nanti tak ramai orang selamat orang yang selamat ni orang yang boleh tinggal dekat bukit-bukit tu yang menjauhi daripada orang ramai ni sebab hidup yang tak boleh nak selamat lagi pada zaman sekarang, kita ikut satu persatu pemikiran apa yang mereka kata, kata baik, itulah yang kita kata baik, kalau mereka kata buruk itulah yang kita kata buruk, kalau mereka kata ini teroris, kita pun kata ini teroris kalau mereka kata ini hero, kita pun angkat dia sebagai hero, especially bila mana Avengers baru keluar kan, inilah Captain America hero, ni semua hero-hero Akhir sekali, mana hero-hero kita? Kita pun tak tahu. Mana kisah-kisah umat Islam, pahlawan-pahlawan Islam, yang bukan khayalan yang diwujudkan daripada komik-komik ni. Kita pun tak kenal. Siapa panglima-panglima tentera kita? Siapa Khalid bin Al-Wali? Siapa Salahuddin Al-Ayubi? Siapa Qutuz? Siapa tentera Islam? Banyak lagi yang yang kita tak pernah dengar nama dia. Tak adalah. Sebab hero-hero Islam dah ditenggelamkan. Kita dah tak anggap tu sebagai warrior, tetapi warrior kita dah berubah, so pemikiran ni lah yang paling perlu kita berhati-hati dan jangan kita terikut-ikut dengan rentak mereka sebab mereka akan sentiasa untuk nak menutup apa syariat-syariat Islam, sebab itulah tak orang Islam pun ramai hari ni mula mempertikaikan syariat sendiri mula uh, mempertikaikan Nabi kita sendiri, ramai sebabkan kejahilan kita dengan syariat kita sendiri dan kita melihat apa yang dia lontarkan tu itulah yang benar Tafadhal. Hindarilah perdebatan medianium yang memasukkan perdebatan kuno yang sesetengah di dulu orang-orang ahli sering berdiskusi mengenai filsafat mengenai polemik antara keselarasan yang di dia pandang begitu. Ini merupakan isu Perdebatan ini inilah yang akan menjadikan seorang dia menjadi Adapun bertujuan salah mengenai hal ini adalah perjanjian diri. Tak perdebatan dan kesulitan. Luangkan waktu dan diskusi dalam hal ini termasuk sikap yang kurang mahu. Ketika mendengar satu orang berdebat masak, Imam Hasan berkata, Mereka itu cenderung berpaling dari ibadah, sering berkata dan berminat-beriming dari hari ini dan sangat kurang sifat. Pada itulah kerana banyak bicara. hati ini diwakilkan oleh Pak Ahmad dalam kitab tersebut dalam minyak dan dalam hal ini. Bak tentang perdebatan ini, hindari perdebatan ini, pernah kita Uh, sebut sentuh dalam sebelum-sebelum ni apapun sebagai talib il -il -il, elakkan daripada terjurumus kepada banyak perdebatan yang tidak memberi manfaat, sebelum ni kita ada sebut tentang uh, penutup ilmu ni ada tiga level masa dia baru belajar, dia akan dia akan gairah untuk nak berdebat lah, aku benar kau salah itu je, dan saya pernah bagi tahu tentang kisah-kisah yang kita pun sendiri alami Kita nak tidur Kawan kita duduk bergaduh dia berdebat Dia berdebat Isu-isu yang tak perlu Jadi banyak daripada isu-isu Yang asalnya tak perlu Maka tak perlulah Untuk yang nak kita memperdebatkan. Para sahabat dulu Bila mana Nabi SAW Sampaikan satu khabar Daripada kalamullah Tak ada pula Sahabat tanya Ya Rasulullah Kalamullah ni Kalam Allah ni Makhluk ke tak makhluk Tetapi Dua kurun selepas daripada tu Itu dah jadi Satu perdebatan besar yang telah menyebabkan ramai kematian ramai para ulama' dipenjara dan diseksa dan menjadi satu fitnah yang besar pada zaman khususnya sekitar pada zaman al-imamu Ahmad bin Hamman rahimahullah asalnya kita kata kalam Allah makhluk tak makhluk saja. yang tak sepatutnya menyebabkan sampai perbalahan besar daripada kalangan umur Islam tapi ini akibatnya bila mana kita terlampau lampau terpengaruh dengan falsafah-falsafah Yunan yang terlalu nak fikirkan macam kata nak mengenali Allah ni seolah-olah macam seorang doktor nak membedah ni nak membedah atopsi ni membedah mayat di hadapan nak tahu sebiji sebiji sebiji, sebiji sebiji sebiji nak tahu macam mana rupa dia rupa jantung macam ni macam mana dia punya rupa isi perut macam ni tak perlu cukuplah kita beriman kita tahu feel keagungan Allah Azza Wajalla. para sahabat dulu ada pun nak bicara benda-benda yang detail-detail yang macam tu, tapi mereka lah manusia yang paling merasai keagungan Allah, mereka lah yang paling beriman kepada Allah, kuat keimanan mereka kepada Allah, mereka lah yang memperjuangkan agama Allah, iman mereka tu lebih tinggi daripada kita hari ini yang terlampau banyak dalam perkara-perkara yang tidak memberi manfaat baik, sambung tidak ada walak dan barak bagi golongan dan baki Ahli islam tidak memiliki ciri daim Saya berselam dan tidak banyak Wahai para pencari ilmu Seolah Allah memberikan kebaikan kepada Dan kepada-Mu Jadilah ilmu, tuntutlah amal berdakwah kegiatan Allah SWT Mera'i biaran rukau salam Janganlah pendidik orang yang keluar masuk ke makhluk Islam Untuk rukau keluar dari kerabangan Menuju cerok kesempitan Islam bagi-Mu adalah manhaj dan jalan yang sempurna dan kau muslimit semuanya adalah jemaah dan semuanya dengan Allah bersedia jemaah Kerana itu tidak ada sektor, sektor Islam, tidak ada kepaktian dalam Islam Aku mohon pertolongan kepada Allah SWT bergimu agar engkau tidak terlibat dalam hal ini Sehingga menjadi pemicu perpecahan antara pelbagai macam masalah, parti-parti undang-undang kau harus memberikan warna dan korok kepadanya Jadilah seorang pencari ilmu yang serius, mengikuti atal, menjalankan sunnah, menyerup pada Allah dengan bashirah, dengan memahami dan mengakui keunggulan ahli keutamaan. Selain itu, kebahagiaan memiliki jalan dan ruang lingkup baru yang tidak pernah ada di zaman kaum Sadaf, termasuk pun hal terbesar dari tercapai ilmu dan penyebab terjadinya perpecahan di atal jemaah. Berapa banyak kali, berapa banyak tajun satuan Islam direnekkan dan berapa banyak kaum muslimi yang terrenak dan soal pun mati keranainya. Dan itu hinalilah kepada Allah Subhanahu Taala rahmat-Nya pati-pati dan golongan-golongan. Semua itu tidak lain seperti saluran air yang mengumpulkan air dalam keadaan dan memisahkan, memisahkan dengan sisi. Kecuali orang yang mati tu dan demikianlah dia ditunjukkan oleh Nabi dan para Nasihat yang sangat-sangat penting untuk kita khususnya pada musim-musim bila -musim raya, musim-musim di mana kita bercakaran kerana isu politik. Yang mana nasihat ini ditujukan kepada kita semua. Khususnya kepada orang ilmuan ataupun talibul ilm. Pencari ilmu. Yang mana <tuh> syekh berpesan kat sini. Jangan sebagai seorang talibul ilm. Kita terikat. Terlampau terikat dengan kelompok tertentu. Sampai ianya mengatasi kelompok yang paling utama. Iaitu Islam. Yang mana Allah dah, dah panggil kita. Uh, yang Allah dah kata. Uh, huwa samakumul muslimu uh, ahwa huwa uh, wasammakum almuslimina min qabl yang mana Allah telah menamakan kita memanggil kita dengan gelaran muslimin yang mana Allah dah panggil innamal mu'minuna ikhwah susungnya orang beriman itu bersaudara dan tak seharusnya sebagai seorang saudara itu untuk nak saling menikam antara saudaranya kalau kita memilih kita cenderung pandangan kita dalam politik ni nak pilih politik parti politik parti apa pun. Yang mana saya yakin setiap orang yang memilih kecenderungan politik itu pastilah kerana maslahat yang dilihat lebih besar kepada agama dan negara dia. Tak ada orang yang saya rasa dia nak memilih satu yang akan memudaratkan kepada agama dia ataupun kepada masyarakat dia. Tetapi bila mana ia melibatkan pilihan, nak mencari yang mana lebih aslah, yang mana lebih baik, yang mana lebih membawa kebaikan Definitely manusia akan berbeza pandangan Mesti akan berbeza Even kalau kita dengan kawan kita Nak makan satu makanan pun Kita dah tak boleh nak sekata Kawan kata ini makanan ni lagi sedap Kita kata tak makanan ni lagi sedap Kenapa sedap pula? Makanan ni manis Eh tak kita tak suka manis Makanan ni jadi tak sedap Dengan makanan pun kita dah boleh berbeza dengan kawan kita Apatah lagi melibatkan dengan dasar-dasar yang Banyak macam-macam sebahagian ya, ya, yang kita mungkin tak tahu, yang kita tahu, yang kita salah faham, yang jelas pada kita. Benda ini menyebabkan kita berselisih dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara seagama -saudara kita. Tapi, janganlah disebabkan perbezaan pandangan politik ini menyebabkan kita bercakaran, menyebabkan kita saling uh, gelar-menggelar ataupun kita seolah-olah melihat mereka yang tidak bersama dengan kita, maka cacatlah keimanan dan keislaman dia. Tak boleh juga. Seolah-olah dalam pepatah Arab kata, مَلَّيْسَ مَعِيْ فَهُوَ عَلَيَّ Siapa yang tidak bersama dengan aku, maka dia adalah musuh aku. Di dalam Islam, tak boleh begitu. Cukuplah. Itu, perbezaan kita itu diterjemahkan dalam kertas undi nanti. Tetapi, selain daripada itu, kita tetap hidup sebagai seorang saudara yang mana Nabi SAW beritahu, Al-Muslim, Akhul Muslim Sebenarnya Muslim itu saudara seagamanya Dan seorang Muslim itu Nabi SAW beritahu Tolonglah saudara kamu Sama ada yang Dizalimi Ataupun yang melakukan kezaliman Itu tolonglah menasihati dia Mengubah kezaliman dia dan sebagainya Maka kita punya kelompok yang paling besar Mestilah bersumberkan kepada agama kita walaupun berbeza apa tidak boleh menjadikan seseorang ni salafi ke tabliri ke diubandi ke apa ini mengatasi lebih daripada muslim selagi mana kita bersama dalam tauhid iaitu dalam syahadah kepada Allah dan Rasul menjaga rukun iman menjaga rukun Islam kita maka insyaAllah kita adalah bersaudara yang mana yang kita tidak bersependapat kita selesaikan di meja ilmiah tetapi janganlah kita sampai meruntuhkan ukhwah sampai kita memecah belahkan uh, kita persaudaraan yang dibina yang yang nabi sallallahu alaihi wasallam yang syariat selalu berusaha untuk nak nak cantumkan yang Allah dah sebutkan Quran la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan ya Allah kata orang yang tak ada yang mendapat kebaikan ni melainkan daripada tiga ciri ni melainkan salah satunya itu orang-orang yang berusaha untuk nak mendamaikan antara umat Islam. Jadi moga-moga pesanan ini insya-Allah memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Okey. Baca bab yang terakhir dalam syarah Hiliah 279 yang ke-44. Hal-hal yang merusak akidah. Wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahuwataala melindungi kita dan kalian semua dari dan hal jika engkau sudah membaca ilmu yang lain dan ada orangnya, kemudian engkau menganjurkan yang mampu menerangkan etika etika menjadi ilmu maka tuhan tidak mahu hati masa yang akan menceritakan kepada syurga yang pertama. Okey, yang ni bab yang terakhir syekh nak bagi dia satu wasiat, iaitu sebagai talibul im jauhkan daripada sikap-sikap yang akan disebutkan ini. Jangan sebagai talibul im tak selayaknya untuk nak kita bersikap dengan sifat-sifat yang akan disebutkan yang pertama ia buat rosak rahsia iaitu kita uh, membocorkan rahsialah kita tak bersikap amanah ya Allah sepesan dalam quran ya ayuhallazina amanu la takhunullaha wa takhunu amanatikum Allah melarang kita daripada mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanah-amanah yang diturunkan dan kalau seseorang itu dah dah dah agree kepada kita jangan bagi tahu kepada orang satu-satu rahsia ini maka kita jangan bagi tahu sebab mungkin dia akan membawa kepada mudarat tetapi apa yang jadi kebiasaannya sekarang ni apa dia kalau kita dah janji kita tak nak bagi orang tapi bila ada kawan kita cuba provoke cuba desak kita kata okey aku bagi tahu kau seorang je kau jangan bagi orang okey so dia pun bagi tahu kawan ni kemudiannya bagi tahu pada orang lain aku bagi tahu kau je kau jangan bagi tahu orang lain dan akhirnya lama-lama semua orang tahu semua orang tahu, ramai orang lain tahu jadi sikap yang pertama ni perlu dijauhkan daripada qalibul im yang kedua lebih penting mengutip perkataan dari satu kaum kepada yang lain iaitu uh, dia disebutkan sebagai sikap mengadu domba Nabi SAW dan wasallam riwayat Bukhari dan Muslim bagitau la yadkhul jannah annamam jang tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba dalam satu hadis yang dari riwayat Bukhari Nabi ketika mana lalu di dua buah perkuburan tiba-tiba Nabi SAW alaihi wasallam bagitau innahuma la wa ma yu'adzzaban fi kabeer sesungguhnya kedua-dua orang kubur ni akan diazab sedang diazab dan mereka tidak diazab melainkan dengan dosa yang besar dan salah satu daripada ni Abisim Salam berkata orang yang selalu duk mengadu domba orang yang mengadu domba ni bahaya sebab apa? dia selalu melaga-lagakan antara orang dan paling mudah sekarang ni untuk nak melagakan orang ialah print screen ada orang ni kerja dia macam tu dia, dia ada dalam group sekian ni ada group yang lain dalam group ni sometimes perbincangan dia lain daripada yang di public so Sampai ada orang ni di ke ataupun dia dia ni sikap ke apa ke dia screenshot ke situ dia pergi sebar kat grup lagi satu kemudian menimbulkan perbalahan dengan antara fulan dan fulan kemudian gaduh kemudian mula jadi jadi perbalahan besar disebabkan orang yang nak cuba mengadu domba, padahal dia tak perlu print screen pun kalau dia nak tanya betul-betul pandangan tersebut tak perlu untuk disebut nama pun sebab kadang-kadang bila disebut nama Orang ni macam akan, eh betul kena cakap macam ni. Maybe dia tersalah menukil. Mungkin dia tersalah faham. Sebaik-baiknya, sebut je pandangan tersebut. Tak perlu dia nak lagakan fulan dengan fulan. Menyebabkan akhirnya berlaku fitnah yang lebih besar. Jadi, namam ini sangat bahaya. Dan dosanya sangat besar. Jauhkan pada bilim daripada sikap ni. Keras dan tinggi. Uh, maksudnya, kita jangan bersikap kasar lah. Keras especially bila, dengan masyarakat Melayu ngarap kena kalau dengan Arab tak buat macam tu tak jadi kalau dulu dekat Arab kan kalau orang Malaysia baik Melayu kan jenis bangsa bangsa ikan belakang dia depan-depan Di tak dia baik orang beratur kasar-kasar depan ni kan sikap orang dia orang ni memang kasar berobot-obot-obot berobot. kita duduk baik dekat belakang ni sampai bila tak sampai depan jadi sometimes dia nak kena kasar sikit uh, jadi Arab ni memang macam tu dia, dia jenis daerah aa uh, dia kena straightforward sikit Kalau Melayu ni tak boleh Kalau buat macam tu Dia akan jadi huwahara lah Orang akan cakap dunia ni biadab betul lah ni kan? Dia ingat apa kan? Malaysia ni Orang baru horn daripada belakang pun Dah mengamuk kan Kalau kat Arab ni Dah horn biasa Porn-porn-porn pun Takde Start hijau je trafik. Semua horn daripada belakang pem-pem-pem. Jadi dah Kita pun dah jadi lali lah. ha, Tapi kalau Malaysia Start orang horn ni Macam Nak cik gaduh ni, ni. Ha, Macam tu Nabi SAW bagi tahu dan, eh, Allah azza wajalla sebut dalam Quran fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam min hawli Allah pesan kepada nabi kita sendiri nabi yang memiliki segala kemuliaan kebenaran itu pun Allah kata walau kunta faddan ghalizal qalbi lam min hawli kalaulah kamu bersikap keras kasar ni orang-orang sekalian kamu semua akan lari jadi, kita jangan lari. Kita tarik orang. Yang Nabi Sallallahu SAW pesan kepada kita, Bashiru wala tunafiru. Sentiasa motivate orang. Bagi kata-kata yang baik. Good news kepada orang. Tarik orang dekat dengan agama kita. Jangan buatkan orang itu lari. Kalau kita punya kenyataan provokasi itu buatkan orang lari daripada agama, jangan. Jangan kita buat. Tapi, galakkan orang buat aman salih. Galakkan orang ke arah jalan kebaikan itu sikap yang sebenar seorang talibul ilm dan seorang pendakwah perlu ada. Yang seterusnya jangan terlampau-lampau banyak bercanda ya. Yaitu terlampau banyak berkelawa. Nabi SAW alaihi dalam hadis riwayat Tirmizi, janganlah kamu kalian banyak ketawa kerana terlalu banyak ketawa itu mematikan hati. Memang betul kita boleh kita kata gurauan ni Jenaka ni umpama macam garam lah Garam ni macam perisa yang kita letakkan Kalau sikit kita letak ikut kadar dia sedaplah makanan tu Kalau tak lebih jadi masin Jadi tak sedap Jadi dalam ilmu tu begitu Gurauan tu perlu ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni selalu bergurau juga Bergurau dengan anak kecil Bergurau dengan makcik tua Tak silap saya ada Uh, Ustaz kita, Ustaz Mustafa Suki ada tulis tentang buku uh, Nabi SAW ketawa, jadi good untuk nak kita tahu tentang bila Nabi SAW bergurau, Nabi ketawa, bergurau ini satu penting-penting, satu perkara yang penting tapi bukan all the time kita dalam majlis ilmu kita nak ketawa, bukan all the time dalam kehidupan harian kita, kita semua nak buat orang gelak, manusia memang suka gelak hiburan, tak nafi, tetapi terlampau banyak hiburan akan menutup ilmu dan akan mematikan hati kita sebab kita hanya nak happy nak seronok nak seronok nak seronok sedangkan ilmu ni jihad mana ada jihad yang seronok sakit adalah panat adalah susah adalah jadi kita kena biasakan kita kena tahu dalam ilmu ni asalnya adalah susah serius tapi kalau ada gelak tu alhamdulillah lah selega sikit hati kita happy tapi jangan terlampau gelak nanti bila mana tak gelak kita rasa bosan kita rasa tak tak mahu lah nak menuntut ilmu fadzal dia jaguh ni orang. Uh, jangan masa-masa maksud, kat sini penuntut ilmu dinasihatkan jangan menyibuk lah. Kalau kalau orang tu tengah bercakap berdua tu, uh, jangan kita pergi potong dia punya dia punya turn kita. Mungkin dia orang dua tengah sembang satu perkara rahsia, jangan kita potong pula. Uh, itu dikira macam tidak beretika. Seterusnya? Hazat uh, 6 dan 7 kira perasaan dengki dan hasad tu kan? ok perasaan isi, uh, dengki dan hasad ni benda yang yang kita kena sedar dia berlari di darah kita semua baik saya baik anybody pun perasaan dengki ni sentiasa akan ada pada kita tetapi bak kata para ulama orang yang Allah pilih dia yang mana yang ada sikit imanan, keimanan dia lebih kuat dengki ni dapat dikontrol supaya dia tidak terkeluar daripada batasan syarak. Dengki ni bila mana jadi? Kita melihat kita tak senang bila melihat ada orang yang lebih daripada kita. Jealous permulaan kepada dengki. Bukan kita aje. Anak kita pun ada. Kan kalau kita tengah dukung anak kita seorang, tiba-tiba kita dukung anak lagi duduk belah riba kita. Bergaduh. Ho. Dia bukan nak welcome silakan duduk kat sebelah. Tak ada. Tak nak, tak nak bila berebut mainan. Anak kita satu dapat aiskrim sedap sikit. Kenapa aiskrim dia tak coklat? Aiskrim tu coklat. Dah pada kecil perasaan tak senang bila mana orang tu dapat lebih tu dah wujud kalau kita tak didik kalau kita tak bentuk dia akan menjadi barah kita dah besar ni apatah lagi tengok orang dalam keadaan nikmat memang kita kita kita tak boleh nak tahan sebabkan dengki inilah sebabkan dengki inilah Nabi Adam AS diturunkan ke dunia bila mana iblis la'natullahi alaih Dengki kepada Nabi Adam. Dia kata, kenapa perlu disujud? Kan bila Allah kata kat, uh, para malaikat semua, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah bahawa sujudlah kalian kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Sebab dia kata apa? Aku ini diciptakan daripada api. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta aku daripada api. Of course lebih bagus. Kau nak aku sujud pada orang yang diciptakan daripada tanah ni? Tak mau Dan itulah juga dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi ini. Iaitu dosa yang dilakukan oleh dua anak Nabi Adam AS yang Allah kisahkan dalam suratul Ma'idah. وَتُلُوْ عَلَيْهِمْ نَبْ أَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْأَخَرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ bila mana Allah perintahkan sembelihan dilakukan oleh kedua-dua pihak dan salah satunya Allah terima, salah satunya yang lain tak diterima. Maka yang tak diterima itu sebab dia buat kerja tak cincay Maka Allah tak terimalah. So dia kata la'aqtulannak. Aku akan bunuh engkau. Maka dibunuh saudara kandung dia sendiri. Dan itu adalah dosa pertama. Dosa pembunuhan pertama yang terjadi semuanya disebabkan apa? Dengki. Disebabkan Allah terima Allah nikmat dia tu ada dia tak dapat maka dia jealous akhirnya dia bunuh. Dan itulah penyakit dengki inilah yang menjangkiti kebanyakan kita para ilmuwan, para asatidah, para talibul masyarakat dan sebagainya. Kita tak sedar ini adalah sikap Yahudi yang mana Allah dah, dah kutuk dalam Quran wa dda katsirun min ahli alkitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indifusi. Sikap Yahudi ni juga Allah bagi tahu yang mana bila mana Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam berhijrah ke Madinah, masyarakat Yahudi di Madinah masa tu tak boleh nak accept Nabi sebagai Nabi, sedangkan mereka tahu dan mereka kenal Nabi Sallam itu betul-betul adalah Nabi Allah, sebagaimana mereka mengenali anak sendiri. Allah di dalam Alkitab, Yaarifuna Hu Kamayarifuna Allah bila cerita tentang orang Yahudi ini kata mereka mengenali Nabi itu sebagaimana mereka kenali anak sendiri, tetapi mereka hasadan min indikum fusih min ba'd ma tabayyana lahumul haqq ya allah kata sebabkan mereka jealous walaupun kebenaran tersebut telah terbentang di hadapan mereka selepas itu jadi dosa dengki ini perlu kita hindar dalam satu hadis riwayat Abu Dawud yang uh, ada lemah dia uh, diriwayatkan Nabi sallallahu sebut Sesungguhnya sesumuhnya iyyakumul hasad fa innal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab jauhkanlah kalian daripada perasaan hasad kerana hasad itu akan memakan kebaikan kita semua sebagaimana api itu membakar makan kayu api itu jadi hasad adalah penyakit yang paling susah dan paling perlu kita jauhkan daripada diri kita dan ia pastinya akan masuk kepada diri kita pasti bila mana kita lihat orang lain lebih daripada kita cukup kita sekadar riptah riptah ni adalah semacam hasad tetapi dia bukan hasad sebab orang hasad ni. Dia bukan dia nak hasat kepada perkara-perkara yang bukan Pukhrawi Perkara duniawi Perkara yang Even lebih dahsyat Dia nak orang tu hilang nikmat dia tu Kan Kalau dia tengok Aiman ni Dia tengok Aiman ni Masya Allah Handsome Kalau boleh Dia nak Aiman punya muka tu terbakar ha, Supaya Dia tak handsome manalah Macam tu sekali Itu perasaan hasat yang tahap dahsyat Kalau tak dia akan fikir jealous Aiman ni macam mana itu itu perasaan hasad yang perlu tapi ghibah ni adalah kita macam teringin nak jadi macam orang tu dalam perkara amal salih yang tu dibenarkan yang tu yang nabi sallallahu alaihi bagitahu la hasada illa fitnetin. sesungguhnya tak ada hasad melainkan pada dua perkara iaitu bila nabi sallallahu kata rajulun ataahullahu alquran yang mana seseorang yang Allah berikan dia kepada Quran lalu dibaca ana al wa ana an yang dibaca siang malam wa rajulun ataahullahu yang mana Nabi s.a.w. kata yang kedua Orang yang Allah berikan kepada mereka ini harta Lalu mereka berinfak dengan harta yang Allah bagi itu siang dan malam Dua benda ni kita boleh jealous Kita kita jealous dengan orang beramal salih Maksudnya Aku teringin nak rajin macam dia Aku teringin nak jadi pemurah macam dia Tapi bukan kita kata Aku teringin nak jadi pemurah macam dia Tapi aku teringin dia jadi miskin Biar dia tak dapat nak beramal salih Itu dah masuk dengki yang madmum Tapi kalau kita nak beramal macam orang tu Maka kita buat dalam perkara keduniaan, kita kena hati-hati. Dalam perkara akhirat, kita boleh pasang niat untuk nak menjadi, kita cari orang yang lebih baik daripada kita supaya kita dapat inspirasi untuk nak jadi macam dia. Okey? Tapi bukan hilang ha, ni'mat tu daripada dia. Baik. Yang seterusnya? Jauhi. Seorang uh, penuntut ilmu jauhkan daripada sangka-sangka buruk. Kita suka sangka buruk kan? <coughs> yang mana Allah beritahu, Ya'ayu haladina amanu ijtanibu kathiram min Allah. Ya'ayu haladina amanu ijtanibu min Allah. Wahai orang yang beriman, jauhilah diri kalian daripada bersangka buruk. Kita asal orang ni buat je kita. Bila orang ni sedekah, kita kata dia ni riak. Bila mana orang ni tak datang, kita kata dia malas. Ha, mungkin dia sakit, mungkin dia eksiden ke, mungkin apa kita tak tahu. Uh, satu cerita yang masa saya belajar dulu kelas fiqh dekat, dekat dekat dekat Madinah dulu. Seorang Syekh Muhaisin. Abdul Muhsin Al-Muhaisin. Kalau tengok watak dia muka dia sangat-sangat selekih. Muka dia tu macam tak menggambarkan orang yang somebody. Sedangkan Syekh Abdul Musim Muhaini ramai masa tu ramai orang tak kenal dia. Dia adalah antara orang terkaya dekat Madinah. Dia punya dia punya syarikat hartanah Al-Muhaysin, eh uh, hartanah tu uh, dia orang bagi tahu half of Madinah dia punya tanah. Dia, dia pula adalah seorang bekas pelajar Universiti Islam Madinah juga Dia mengajar, tapi at the same time Dia ada syarikat Atanah terbesar Dan dia juga adalah Pengarah hotel moving peak dekat Madinah Siapa yang pernah pergi moving peak, moving peak tu? Ha, Dia pengarah tu Dia Bila dia berjalan, muka dia tu semua orang Tak macam, suka sangka buruk Dan saya ada kau, bukan Melayu lah Orang ya Allah duduk kat kelehan Dukat sebelah tu duduk, bising je. Bila mana Syekh dok mengajar, Syekh tu masya-Allah dia sendiri businessman, dia mengajar tentang kita berbunuh, tentang hukum jual beli inilah. Dia dia pakar dalam bab tu. Mungkin jam dia tu cantik lah Tapi bila dia mengajar, dia banyaklah bila dia dok cerita, dia bahaskan tentang perbahasan ni, dia cerita lah tentang dia pergi travel dekat luar negara, dia jumpa dengan orang sekian, dia buat ini sebab dia ceritakan pengalaman dia. Kawan sebelah ni dia ni mesti Wow, duit kawan dia ni Pergi jalan-jalan Lepas tu bila tengok jam dia tu cantik Ni mesti ada orang bagi jam dekat dia Oh Ada je you nak know. dia, dia punya sangka buruk tu Sampailah bila mana orang tahu Rupanya Dia is Hartawan antara yang terbesar di Madinah Yang yang diceritakan kepada kami Dia antara orang yang Beli atau dibeli satu bangunan ni Untuk nak di, diberi Untuk student-student duduk for free Lepas tu eh uh, sometimes bawa cash million ke. <laughs> Jadi itu ini nak kata orang, orang lah suka sangka buruk macam-macam. Tengok macam ni orang fikir ni. Ah, kau tengok, kalau orang tengok oh, ni pakai kereta mewah, ni mesti duniawi punya orang ni. <laughs> ataupun ni mesti rasuah ni. Macam-macam fikir. Punya sikap kita sangka buruk. Cuba elakkan cari keuzuran untuk saudara kita, kita gembira dengan dia seperpun so, telimu jangan bukan daripada sangka buruk iyakumudzan nabi sallallahu alaihi wasallam pesan iyakumudzan fa innadzan akzabul hadith jauhirah kalian daripada perasangka sebab sangka buruk ini sesungguhnya mendustai kita banyak sangka buruk ni benda yang tak betul hanya kita rasa je orang tu buat macam padahal dia tak menjentuhan baik orangnya oh, dia dapatkan harta dengan cara yang halal dia ada tujuan dia Mungkin kita tengok oh orang ni banyak lah pergi travel ni Mesti suka melancung ni, suka merewang Pergi negara kufar Dia tak tahu orang tu pergi nak pergi dakwah ke Orang tu mission ilmu dan sebagainya So, elakkan daripada sikap buruk ni Yang seterusnya Bergaul dengan ahli bidah Bergaul dengan ahli bidah Ahli bidah yang kat sini masukkan ialah Yang mana tegak-tegak ni lah Yang mana, yang mana kata kepala-kepala Kalau tak, siapa daripada kita yang terselamat Daripada mana-mana bidah pun tetapi Maksudnya Yang menyebarkan Bida'ah-bida'ah yang teruk Yang, yang kata Taikon-taikon Sebab apa? Sebab bila mana kita Rajin pula Nak duduk majlis dengan dia Dia akan menyebabkan Efek dah Sama ada Bila ramai orang orang Manusia ni Bila tengok orang ramai orang Dia akan kata oh Mesti bagus dia ni Orang pun akan ikut Dan kemudian Pada Tokoh bida'ah tersebut Bila mana dia tengok Ramai orang Dia, dia, dia angkur sikit lah Tengok aku ni hebat, ramai orang nak datang so, dia nak terima kebenaran pun susah dan kemudian orang yang attend pula maybe boleh terpengaruh, sebab kefasihannya, Nabi Sunsana pernah bagitahu, iwa inna minal bayanilah sihara, sometimes orang ni bila dia, dia explain bayan dia tu cantik, macam sihir sihir ni <tuh> sampai boleh memukau kita mashaAllah dia punya, mungkin hujah dia salah, tapi pandai dia untuk nak mengolah kata-kata So, itu kita boleh takkan. Tapi kawan-kawan kita, saudara bara kita yang biasalah ada sikit-sikit amalan ini. jangan kita tak bergaul pula. Sikit mana kita nak berdakwah? kan. Tapi kita tetap bergaul sebagai seorang huwah, menjaga silaturahim Dan pada masa sama kita uh, terus menyampaikan nasihat dan ke kebaikan kepada dia. Ini adalah zaman yang kita jauhkan daripada boykot-memboykot. Ini adalah zaman kita bergaul dengan masyarakat untuk kita tarik kepada kebenaran, sebab hari ini Islam kecil, hari ini sunnah kecil kebaikan itu semakin mengecil, jadi kalau kita nak berlagak <tuh> macam kita ni kuat, dia akan timbul masalah lah nanti ok, pesanan yang terakhir dia itu, jangan sesekali kita melangkah kaki kita maksud jangan kita melakukan maksiat jauhkan daripada maksiat dan itu pesanan pertama daripada al-imam Malik rahimahullah kepada al-imam Syafi'i Masih imam Syafi'i datang menuntut dengan imam Malik dia kata ya, ya dia kata wahai Syafi'i jauhkan wahai Muhammad janganlah kamu melakukan maksiat sebab maksiat ni akan menghalang kita akan menutup pintu hati kita daripada ilmu akan menutup kita menutup pintu hati kita daripada iman dan sebagainya tangan yang Allah bagi kepada kita ni, kesihatan yang Allah bagi kepada kita ni, semua amanah. Semua amanah yang Allah akan tanya. Yang Allah sebut dalam Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kananuh mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita ni, semua nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan bila mana dalam hadith Tirmidhi, Nabi bagitahu, sesungguhnya kaki kita ni tidak akan berganjak di hadapan Allah Azza wa Jal, melainkan ditanya oleh tentang empat perkara. Tentang anhayatihi Fima afnah Tentang kehidupan kita Apa yang telah kita kerjakan Iaitu orang yang panjang umur Siapa yang panjang umur ni Lagi lagi banyak soalan yang akan ditanya Wa anshababihi fima ablah Tentang masa zaman muda dia Kemana dia kerjakan Orang muda ni biasa kuat Kesihatan yang baik Maka orang yang diberi kesihatan yang baik ni Juga akan ditanya banyak oleh Allah Nikmat yang ni Allah bagi ni kesihatan ni Kemana kita kita kerjakan ilmihi amil Tentang ilmunya Kemana yang kita amalkan Yaitu orang berilmu ni Lagi banyak ilmu yang kita belajar Lagi banyak kita akan ditanya oleh Allah Adakah kita beramal dengan ilmu yang kita belajar Ataupun tak Jadi orang yang berilmu ni pun bahaya Akan ditanya banyak oleh Allah dan yang terakhir yaitu wa anmalih min ainak tasabahu wa fimah amfakah dan tentang harta dia dari mana didapat dari mana dikerjakan lagi banyak harta orang hartawan pun antara mereka yang paling berat hisap dia akan ditanya setiap single sen nanti daripada dia dapat halal ke haram sumber dia menzalimi orang ke tak ambil secara uh, uh, bukan hak dia ataupun tak dan ke mana pula dia di spend benda tu adakah benda yang perlu tak perlu adakah benda ni dispend kepada benda, benda yang haram maksiat dan sebagainya ataupun tak jadi golongan hartawan golongan agamawan golongan yang panjang umur golongan yang diberi kekuatan dan kesihatan ini adalah golongan yang paling beratnya Hisap di sisi Allah azza wajalla jadi sebagai talibul ilm kita yang memiliki keempat-empat ni dan yang masih Allah panjangkan usia kita sampai hari ini, Allah bagi kita kekuatan jangan kita gunakan apa yang Allah pinjamkan kepada kita ni, ke arah jalan maksiat, takkanlah Allah pinjamkan kepada kita segala kenikmatan ni dan kita spend ke arah benda yang menyalahi perintah dan tuntutan daripada Allah Azza wa Jal. kita pun kalau bagi pinjam duit ke orang, tiba-tiba orang tu guna duit tu beli rokok, takkan kita marah apalah aku bagi duit dia pergi beli rokok pula, lah beli makanan kita pun marah juga bila orang tu gunakan tempat-tempat yang tak sepatutnya yang menyalahi apa yang kita mahu bagi, jadi kita pun sama janganlah kita menyalahgunakan anggota yang Allah pinjam kepada kita ini ke arah jalan maksiat maka dengan itu, berakhirlah kuliah kita pada hari ini moga-moga uh, kita dapat praktikkan apa yang kita belajar dalam hilyah talibul ilm, perhiasan akhlak, adab penuntut ilmu ini kepada diri kita yang kalau kita tak ada perkara ini maka kita susah nak menjadi talibul ilm yang sejati. Tapi kalau ada insya-Allah bukan sekadar ilmu yang kita ada tapi kita kita ada karakter, kita ada akhlak, kita ada aspek yang baik. Segala yang diperlukan untuk nak menjadi talibul ilm yang hakiki. Dan insya-Allah kalau ada dikurniakan rezeki lagi maybe kita akan berjumpa lagi dalam pengajian yang lebih susah setelah kita dapat perhiasan-perhiasan ni semua dan kita bungkus pada diri kita maka kita akan pergi untuk nak mencari ilmu yang lebih berat siapa yang masih lagi tak membungkuskan diri dengan hiliah-hiliah perhiasan ni semua barangkali dia akan tumbang di pertengahan jalan jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir begitu juga Uh, yang yang kata berusaha datang uh, untuk bersama dengan kita hari ini dan selama ini terima kasih juga kepada Aiman yang menjadi pembaca tetap kita, begitu juga kepada hadirin-hadirin semua. Apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri dan definitely kekurangan dan kelemahan itu pasti ada dan apa yang baik itu daripada Allah Azza Wajal. Saya pohon segala kemaafan di atas segala kekurangan. Insya Allah. Hmm, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi uh, aqulu qaul hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh padanya pakai kitab apa bagi kita sikit mencadangkan supaya uh, Kalau Abang Long kita masih lagi Beragikan saya ruang kat sini ya. InsyaAllah Dia cadangkan supaya kita belajar uh, uh, apa Lebih detail tentang Ulum hadith ulumul ul hadith dan uh, Mungkin ada beberapa orang cadangkan Beberapa buku Tapi kelihatannya agak mudah Jadi kita pergi pada yang susah sikit Macam yang kita bagitahu InsyaAllah kita akan syarahkan Kitab Al-Fiah al saya kitab Alfiyah Suyuti dalam ilmu hadis yang mana jarang Alfiyah Suyuti Alfiyah bila kita sebut Alfiyah Suyuti ni, dia mengandungi formula-formula ilmu hadis yang telah dirangkumkan di, di, di menjadi menjadi macam syair lah bibit-bibit syair untuk dia ingat formula tu kalau kita ingat insyaAllah maka kita akan, kita akan lebih ni sebagai contoh bila mana dia nak menceritakan tentang hadis sahih dia buat definisi dia dalam bentuk syair. Okey, contohnya disebut hadus sahih musnadun biwaslihi Binakli naqli adlin dhabitin amithlihi Walam lam yakun syadza wa mu'allala. Wal hukmu bisihhati wad da'fi 'ala zahirihi la al hukmu illa ma hawa kitab muslimin awil hukmi awil ju'fi siwa man taqadu fa min salahi rajaha qatan bihi wa kam imamin fi taqribi dhanna bihi wal qawdu at taswib walaysa shartu adad wa manshur riwayat tasnifa sa'idan galid bi annahu asahhu mutlaqan asadu akaru hukamu fat talab li fawqi ashr min al kutub jintulah dia ada lebih kurang 900 bait 900 bait ni satu bait lebih kurang kalau kita sebut Fama ha, liqun an in an syidih, wazidah malishaf in ifa ahmadi. Itu satu baik. Ha, dia Ada sembilan atau lebih jendela. Jadi uh, kita akan syarahkan kepada baik-baik tu yang uh, merangkumi perbahasan ilmu hadis. Ada yang cadangkan uh, mangtumah baik kuniyah, tapi saya kata mangtumah baik kuniyah tak berapa tril sebab ada 30 lebih baik ya. So kita pergi tu had sikit so insyaAllah uh, matan alfiah tu insyaAllah Abu Talha dalam proses untuk nak siapkan dia punya uh, alfiah tu dan insyaAllah kita akan syarahkan daripada alfiah tersebut so ada apa-apa soalan jadi siapa yang nak try belajar ilmu hadith daripada awal ya dengan uh, sistem kata syarah kitab ni insyaAllah boleh kebanyakan kebiasaannya orang akan syarah sama ada mandumah baik ringkas ataupun kita kita ya ringkas macam nukbatul fikar tapi yang ni panjangnya tapi insyaallah insyaallah memang ya, kan ha. <tuh> matan dia <tuh> kalau kata kalau kata satu muka surat boleh masuk 10, 10 baik tengok lah mungkin 15 tengok pada kadar tulisan dia. so kali lah dengan 9 atau lebih tu so probably akan ada juga around 100 muka lah akan ada dan kelebihan ni ialah um, dia berbentuk syair so dia mudah diingati Insya Allah lah, boleh try kalau di Mauritania Siapa ta'afal matang tu tak boleh masuk okay, kelah Tapi kita, Abu Talal tak izinkan kita buat macam tu tak Tapi uh, bila kita sebut tentang Baik syair ni, menarik dia ialah Dia syair ni dia dah susun Kalau kita perhati akhir perkataan dia Dia tengok kepada jenis syair Dia akan sebut perkataan yang Sama Dia akan sebut macam kalau akhir dia raw <tut Roth> Ni pun juga akan jadi Ra Lepas tu dia punya macam konsonan kata tu Kalau ni sebelas ni sebelas Dia kalau dalam Al-Fiyah Suyuti ni di Dia main antara sebelas dan dua belas Macam contoh kalau saya bagi tahu Awalu jami'ul hadithi wal athar Ibnu Syihabin Amirullahu Umar ah, Macam tu nampak? Ra dengan Ra Okay Kata yang pertama dia Katakan Awalu, jam, awalu jami'ul hadithi wal athar Dua belas ibnu shiha bin amirun lahu umar 12 juga. Ha, jadi konsep syair tu dia dah susun macam tu. So dia jadi cantik, dia jadi uh, sedaplah sikit. Uh, itulah yang kita akan explain. So setiap daripada satu tu Baik-baik tu dia adalah formula kepada ilmu hadis. Siapa yang boleh ingat tu insya-Allah Insyaallah ilmu hadith tu adalah lah elis dan dia boleh faham ilmu hadith itu sebut insyaallah ada dalam kepala dia mudah mudahan insyaallah. Se so, interesting kalau Nuh batul fikar dia lain sikit. Nuh batul fikar dia bukan macam tu. itu, dia lebih kepada tulisan biasa. Fatinat tasani fadzillahi ahli al hadithi kad katuradwa bu sitadwaq tusirad. Fasealani baghdul ikhwani nanulah salamul muhiyamil dzalik fajr tu ila soalil raja alindrajfi tilkar masalik. Ha, dia dia straight forward ha, syair ni dia lebih sedap sikit ha. macam ada lagu dia ada baik dia ha, dia bunyi so dia, kita boleh bunyi tu untuk nak membantu kita hafal ilmul hadith idu qawani natuhad yudra ahwalu matnin wasanad fadhanikal maudu'u wal maqsudu ayyu'rafal maqbulu wal mardudu boleh main bunyi sikit tak taklah ngantuk sangat Okay, insya Allah. Okay. Itupun kalau Abu Talha boleh siap kalah, matando. Tu? <tuh> so itulah cadangannya, insya Allah kelas kita selepas daripada raya nanti, insya Allah. Selagi Abu Talha masih. So terima kasih banyak-banyak semua. Insya Allah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.